We'll Hini itimia sasa ba nadakashi katika studio zetu zopo hapa gigini Bujumbura, Burundi. Karibu kufuwa za tarifa ya mchana tunayoanza kwa mutastari wake. Polisi ya watawanya layari ukua mepiga kame mbele ya wizala ya mazingila. Wakida ifidia kwa adili zao zizo karibu na ikudu ya raisi kwenye kijiji gaseni ya kabondo mkowani Bujumbura. Shirika Paris la pendekeza kuwepo taasisi ya ufuatiliaji ili kufanikisha mradi wa serikali ya Burundi. Kuwepo nchi itakuwa uh, kuwa Burundi takuwa nchi iliyoendelea kiuchumi mwaka 2020, e, mwaka 2044 na nchi iliyoinuka kiuchumi mwaka 2060. Na inje ya nchi ya Burundi, polisi Zimbabwe ya wakamata na harakati 44 wa upinzani Kuhirikea uchaguzi chini humo. Kuna haya bila shakara mengine mpezi msikizaji. Mitambo inaungozo na Anseli Meilambo. Na hapa zo msumaji ni mimi Romo Radee ni yo ya bifuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Karibu tena Wafanya biyashara wa simenti katika tarafa tufa. Utuza mkua wanguzi wanaramikia. Uh, wanaramika wakisima kwamba. Wanalazimishwa kuuza mfuko wa sarugi. Aina ya ala 32 nukita 5. Kwa pesa 38004 wakati ndiyo beii wanayokuwa minunua kwenye makau makuu ya mkua. Wanaomba kuruusua kupandisha beii kwa msingi kuwa utukuzi wako na wahalimu pesa nyingine. Rasivyo wanaomba kiwanda busiku kuafikishia fikishia saruji kwenye makau makuu ya tarafa walisema hayo katika mkutano na gavana jioni ya jumanehi. Imanuele Hachonsanzi aliwataka kuhishimu beii rasmi kwa kusubiri tatuzi wa suara hilo. Jambo, lilopokewa shingo upande na wafanya biashara hao hasa wara utoka katika tarafa zambali na mkuwa zambali na makao maku ya mkuwa tarifa ya apolni muzagara kutoka Kirundo inasomana na se harimara. Wafanya biashara hau wa saruji wanasema kwamba hawaelewe na mna wanaweza kununuwa na kuuuza saruji kwa beya 38,000 talafani kama kiremba marangara na pengine ambapo nikati ya msini na 80 km makao ya mkua wangozi wanapo hitowa beya ni sawasawa. Kwa mjibu wao kuna waliwa kuacha uchuzi wa saruji kutokana na hali hiyo. Hata na raia wanaotumia saruji katika ujenzi tarafani humo wanakumbwa na tatizo hilo kama inavyo ripotiwa na wafanyabiashara sababu ni kuwa hawawezi kuippata kwa urahisi wanaomba kiwandabu kufikisha saruji katika tarafa au kupandisha bei kidogo kama eleza mfanya mfanyabiashara mmoja kutoka eneo maarufu Masanganzira tarafa ni Kiremba Gavana wa mkoa wa Ngozi Anasema kuwa anajua hali hiyo lakini anatoa wito kwa wafanya biyashara kutekeleza kwa munda behi lio kwa kutegemea hatua nyingine. Hata hivyo, Emanorin Hachonsanze anahidi kwasilisha swala hilo kwa angaze za juu. Wafanya biyashara kwa mungibu wao wanafamisha kuamba wanaendelea kukumbwa na changamoto mbali mbali ambao wamewasilisha maswala yao ili kupata ufumbuzi. Na mtusei harimana. Muradi wa serikali kuwa Burundi takuwa nchi ilio indirea kiuchumi mwaka rofumbiri Na nchi iliyoinuka inuka kiuchumi mwaka rofumbiri yaro bane na nchi ilio na unawezekana endapo kutaweka. Kutawe kwa bodi ya ukufuatilia utekrizaji wa kikiongozi wa shirika pariseme na rohimi za raia kubadiri muenendo. Hamesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari yu matano hii. Akizungumuza katika mkutano huu. Foster ndikumana ametua wa mfano wa muradi wa makazi bora. Hulio hivi karibuni na wizara ya nye dhamana ya makazi kuwa. Utawezekana ndapo. Maswara mengine inawekabili nchi ya tapiwa ufumbuzi. Hapa bwana ndikumana na fichua maswara ya simienti. Ya wa simenti, mafuta na mengine. Kuringa na ye, kuna itajika watalamu wanao weza kuchangia ili kufanikisha muradi huo. Na katika hatua nyingine, tunaindela na tarifa hii ya habari. Ambapo, wakulima wazau la kahawa mkua ni bubanza. Wale uhuza kahawa yao katika shirika la Sopro cafe tangu mei wanaararamikia kucheleweshwa kwa kucheleweshwa kwa mauzo yao wanaweza kuwa mbali na kukabiliwa na mahitaji mengine wana haja kununulia watoto wao vifaa vya shule wanaomba wahusika kuwatendeea haki katika uh, shirika Suprocafe wanaakili kwamba hawajawalipa wakulima hao hata hivyo wanasema kuwa imetokana na banki na banki ambapo hayuwa uh, kukabithi pesa wanazoomba omba. ya Space Caritas kabagina hapa suri na somwana omeye Kero kwa wakulima hawa wakahawa ni ukusanyaji wakahawa yao bichi uliofanyika kwenye viwanda mbali, mbali jiaka hawa na ukafanywa na shirika Soprocafe tangu mwezi Machi mwaka huu makubaliano kati wakulima na shirika hilo yalikuwa kwamba wakulima hao watapewa pesa zao mwezi Juni ila hadi mwezi huu wa hawajapewa chao wanadai kuandamwa na umaskini pamoja na hitaji la kununua vifaa vya shule Kwanzia madaftari na vinginevyo kwa watoto wao, matumaini yao yalikuwa kwenye kahawa hiyo waliouza ila hali ikewa tofauti na mategemeo kwa mjibo wao, bora wangeuza kahawa yao kwa walanguzi wanaonunua kutumia muunzani eti ni mara ya kwanza kukosa pesa za kahawa mwezi wa sita waliokuwa wamezooya kulipwa. Kutopata pesa zao kwa muda muafaka kuna warudisha nyuma kimaendeleo, wanaendelea kusimulia, wanaomba kutendewa haki, wapewa pesa zao kwa muda halisi, kupewa pesa zao ndilo jibu peke malidadi, Ninaloweza kufurahisha moyo wao waendelea kubaini, wanaomba wikikesho isipite bila kutendawa haki. Katika shirika Sopro wana baini kuwa hawajatua pesa hiyo ila wanalaumu banki ambayo inawakawiza kupata pesa. Evarisa ngire ne, mmoja mwasimamizu wa Sopro Cafe, anajuza kuwa hata wanapaomba pesa kwenye account, Hawapewi kwa kadri ya kiasi wanachoomba. Anajuza pia kuwa wanahitaji milioni miasita ili wafauru kulipa wakulima hao ila kwamba si rahisi kupata pesa zote hizo kisa banka ikubali kuzitoa. Hata hivyo anawatuliza nyoyo wakulima kuwa shuguliza kusaka pesa yao zimbioni na kwamba ikiwezekana huenda wakaanza kulipua wiki hii hii. Shukrani, Shukran umerinduwayo hata wakulima wazao la kahawa talafani gata la mkuwa ni Kayanza Ure uza kahawa kwenye kituo cha kukubolea katika shirika Green Co Wanaramikia kuchireweshwa kwa mauzo yao Unafamisha kuwa wanapewa miyadi bila hata hivo mafanikio Waneza kuwa mbali na kukabiliwa na umaskini hawataweza kunuua vifaa vya shure kwa watoto kiongozo wa kituo hicho anaweza kuwa tatizo litotokea katika benki ambapo wanatoa kiasi kisichotosha kwa malipo yao hata hivyo frijansen niondiko anawajengea matumaini kuwa mwanzoni mawikikesho. wiki kesho swala hilo litakuwa limepatishiwa suluhisho punde tunaendelea na tarifa hii ya habari isanganiro na mtarifa hii inandia kujia moja kwa moja kutoka studio zitu. Zopo hapa jijini Bujumbura Burundi kupitia masafa ya FM 89. Nukta saba kwa wakazi wa Jiji na aviungwa viyaki. Walio kumikowani wanatupata kwa 100 na moja. Lakini walio ugenini wanabonyeza isanganilo nukta ole na ge. Na mtarifa hii inakujia mubashara. Laya waliona na katika karibu na ikuru ya raisi katika hekta miya moja sitini kwenye kijiji gasinia kabondo talafani mutimuzimu kuwa ni mujumbura Umeamukia kwenye wizela ya mazingila kudai ifidia. Waneza kuwa walihesabiwa mali zao ya zaidi ya mwaka mmoja. Hata hivu hawakupokewa kwa sababu wamitawanywa na vyombo vya usalama. Emmanuel Nyongabo alie wakilisha wamiliki wa alithizo. Anasema kuwa hawaoni musakabari wao. Wakati asa hawalahusili kupen, kupendeshe ya shuhuli yoyote. Anahomba raisi kuingilia kati suara hilo. Tarifa kamili na isha marifiane ngena kumara. Maar die putt, Als putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, die putt, hao mibadhi ya familia zinazo miliki ardi wilayani kasenyi nyakabondo kando na ikuru ya raisi wajamuhuri ambao kwenye ofisi ya wizara ya indamana na mazingira ili waurize kunapo fikia mchakato wakua patishia fidia ya ardi zao la ya hao wanaeleza kuhishi maisha duni kutokana na jisi hawaluhusiwi kuendesha shuhulizo zote kwenye mashamba yao asikari polisi hawakuluhusu la ya hao kuendesha mugomo kwa sababu tasisi hiyo husika na kuimarisha usalama imewatawanya kabla hawajafika kwenye ofisi ya wizara hiyo ya mazingira baadhi ya laya hao wanafamisha kusikitishwa na jisi walipto ahidiwa kupatishiwa fidia kupitia mutindo wa accounti bila mafanikio wakifamisha kuwa na mashaka tele yanamuna watakazo nunuavi fafza ashule kwa watoto wao huku wengine wagitowa maralamiko yanamuna watakazo ishi musimu huu wakiangazi utakazo kakao fikia tamati nyakati ambapo mvua itaanza kunyesha laia hao wanamutaka laisi jamhuri aendeshe ziala rasmi eneo hilo katika minajiri ya kutafutia uvumbuzi tatizo hilo. Emanuele Niongabo muakilishi wa familia hizo zinazo miliki ardi wilayani gasenye nyakabondo anaeleza kwa amepigwa na butua alipo ushudia muenendo wasikari polisi waliuhuduria kwa umati kuatawanya wakati ambapo walikuwa wakilaramikia hakizao Bila kuzolotesha usalama Buwana niungabo anafahamisha kututambua namuna eneo Kutakapo pitia balabara jisi wamiriki Walio kuwa na mashamba eneo hilo hakika Wamesha patishi wa fidia na juiki kipi, Kina choenderea kwa sasa kilichwasawabisha wao kutotendewa haki Familiya zaidi ya 1208 ndizo sinazo miliki RDF Eneo hilo la Kasee ni yakabondo wakati ambapo operesheni ya kutathmini miliki zao ilihitimishwa mwaka jana 2022 lakini hata sasa bado hawajapewa fidia. Naam Jamalivya nengi ndakumana na tarifa yako. Watoto 85 kwa mia ndio wamepewa chanjo ya polio Katika kanda ya afya ya matana mkua ni bururi, mnamo juni wakati wa kampeni ya utuwaji chanjo yu takuimu hizo. Zinatia mashaka viongozi kwa kutofikia dhamila ya aslimia 95. Kwa angazi ya mkua chanjo imetolewa kwa aslimia 96. Kulingana na mganga mfawithi wa mkowa wa buruli kiafya katika ofisi ya gavana. Wanatoria wito viongozi kwa masisha watawari wa wao kuitikia awamu ya pili ya chanjo. Itakayo anza agosti 17. Unde, ni habari za kima Habari za kima taifa. Harari. Polisi nchini Zimbabwe jana wali wakamata wanachama Albane wachama cha upinzani cha wananchi kwa ajiri ya mabadiliko CCC kwa ufupi waliokuwa wakifanya kampeni katika kitongoji cha Glenview katika mjimku halare kabla uchaguzi wa agosi 23 kulingana chike la habalia uingereza BBC tarifa ya polisi ili usambazwa kwenye mitandao ya kijami lisema wanachama wachama cha CCC Wanajihusisha na shughuli ambazo hazigatayu wa kwenye tarifa yao kwa mkutano wa hathara katika kitongoji hicho. Ilisima na chama wa CCC walifanya maandamano ya magali kuzuhia trafiki na kuimba njimbo za chama mitani na kusabisha majibu ya polisi baada ya makazi ya mkazi kulipoti suara hilo upinzani mwezi uliopita uliitaka ya uchaguzi ya Zimbabwe kuchukua hatua dhidi ya matumizi ya polisi kufruga mikutano yao CCC imesima polisi mempiga marufuku mikutano yake katha tangu taretisa jurai na karibu mikusanyiku miyamoja tangu chama hichu kilipo azishwa januari mwaka reformation na mbili Raisi Imason monangagwa. na kiongozi wa CCC Nelson Chamisa ndia wanachuana katika uchaguzi huo Nairobi. Ombi linalotaka kupigwa marufuku kwa TikTok nchini Kenya limewasilishwa bungeni likitaja uvunyaji wa kanuni ya faraha na maudhui ya ngono tovuti ya kibinafsi ya star ilipoti kulingana na habari za Kiingereza BBC. Speaker wa Bunge la Kitaifa Moses Watengula, alisema ombi hilo liliwasilishwa na Bob Ndolo alidai dai kuwa TikTok ilikuwa ikikusanya data muhimu Kutoka kwa watu miaji wake ikiwa ni pamoja na inyo na historia ya kuvinjari. Mauna ramish pia amesima jukuwa hilo. Linakuza vurugu, ruha chafo, maudhu ya nguno na matamshi ya chuki. aliongeza kuwa programu hiyo ya mitandao ya kijamii yenye makao yake nchini China uh, ilikuwa ikishiriki taarifa za watumiyaji na kampuni ya wahusika wengine bila idhini hata ivyo kiongozi wa watu wengi katika bunge la kitaifa uh, Kimani alipinga marufuku ya TikTok na akiomba uh, mlalamishi kuzingatia udhibiti wa programu hiyo serikali mnamo tarehe 2 Agosti ilisema kwamba itapitia sheria za mtandao ili kudhibiti utireshaji wamoja kwa moja ya TikTok wakati wa usiku ambapo watumiaji wadadaiwa kupipirusha maudhu ya ruha chafu. Kenya inaungoza unimuenguni kwa matumizi ya TikTok. Na kwa talifa hizi za kima taifa, hatuna hatu na chaziada uskose kungana katika talifa za abadai. Kutoka studio mimi, Romarde ni yo ya